Розділ двадцятий. Останній. Ескалатор здавався просто нескінченним. Ступати по ньому доводилося повільно і дуже обережно. Сходинки скрипіли і стукали під ногами. А в одному місці несподівано подалися вниз, так що Артем ледве встиг відсмикнути ногу. Всюди валялися замщілі уламки великих гілок і невеликі деревця, які занесло сюди, напевно, ще тоді, можливо, вибухом. Стіни поросли в'юном і мохом, а крізь дири у пластиковому покритті бічних бар'єрів виднілися заіржавілі частини механізму. Зверху дув вітер. Артем відчував його дотик навіть через свій захисний костюм. Назад він ні разу не озирнувся. Вгорі все було чорно. Нічого доброго це не відчувало. Павільйон станції міг обвалитися, і невідомо ще, чи зможе він пробратися крізь завали. Іншим можливим поясненням, була безмісячна ніч, у цьому теж мало хорошого. За слабкої видимості наводити вогонь ракетної батареї буде непросто. Але чим менше залишалося до кінця ескалатора, тим краще виднілися бліді відблиски на стінах і тонкі промінчики, що пробивалися крізь щілини. Вихід у зовнішній павільйон був справді перекритий, але не камінням, а поваленими деревами. Через кілька хвилин пошуків Артем виявив серед них вузький лаз, через який він ледве-ледве зміг протиснутися. У даху вестибюля з'яяла величезна майже на всю стелю пробоїна, через яку, Всередину падало бліде місячне світло. Підлога була теж завалена зламаними гілками та навіть цілими деревами, що утворювали справжній настил. Біля однієї із стін Артем помітив кілька дивних предметів. Великі у людський зріст, шкірясті темносірі кулі, що тонули поміж хмизу. Виглядали вони неприємно, і підходити до них ближче Артем побоявся. Про всяк випадок, вимкнувши ліхтар, він вийшов на вулицю. Верхній вестибюль станції стояв посеред скупчення розкиданих кістяків кіосків і колись доладних торгових павільйонів. Попереду виднілася величезна будівля дивної ввігнутої форми, одне з крил якої було наполовину знесено. Артем озернувся. Ульмана і його товариша ніде не було видно. Мабуть, вони все ще були в дорозі. У нього залишалося трохи часу, щоби вивчити околиці. На секунду затамувавши подих, він прислухався, намагаючись уловити несамовитий крик чорних. Ботанічний сад знаходився не так далеко звідси, і Артем не міг зрозуміти, чому ці тварини досі не дісталися до їхньої станції поверхнею. Всюди було тихо. Десь у далині, Підвивали собаки, але їхнє виття було жалібне і боязке. Зустрічатися з ними Артему не хотілося. І якщо їм вдалося вижити на поверхні всі ці роки, то щось мало їх відрізняти від звичайних собак, яких тримали жителі метро. Відійшовши трохи далі від входу на станцію, він зауважив ще одну особливість. Павільйон оперізувала неглибока, грубо прорита канава її заповнювала дивна темна рідина, що видавала такий сильний і їдкий запах, що Артем відчував його присмак навіть у протигазі. Перестрибнувши через канаву, він підійшов до одного з кіосків і заглянув всередину. Той був абсолютно порожній. На підлозі валялося бите пляшкове скло. Все інше було винесене до крихти. Він обстежив ще кілька інших крамничок, поки не знайшов одну, яка обіцяла бути цікавішою, за інші. Зовні вона нагадувала крихітну фортецю. Це був куб, зварений із товстих листів заліза із геть крихітним віконцем з дзеркального скла. На вивісці над вікном був напис «Обмін валюти». Двері були замкнені на незвичайний замок, який, мабуть, відмикався не ключем, а правильною цифровою комбінацією. Підійшовши до віконця, Артем спробував відімкнути його – але у нього нічого не вийшло. Зате він зауважив, що на підвіконні щось написано. Укріплений кіоск заінтригував його, і, забувши про обережність, Артем увімкнув ліхтар. Він насилу зміг прочитати кострубаті, так, начебто виведені лівою рукою літери Поховайте по людськи. Код 767. І щойно він зрозумів, що це могло означати, як у Височині пролунало гнівне верещання. Артем одразу впізнав його. Точнісінько так само кричали, летаючи чудовиська над Калінінським. Він поспішно вимкнув ліхтар, але було пізно. Клич почувся знову, тепер прямо над головою. Артем судомно роззернувся у пошуках схованки. Мабуть, єдиним виходом було перевірити спогад. Натиснувши кнопки з цифрами в потрібній послідовності, він потягнув ручку на себе. З виявився слушним. В середині замка пролунало глухе клацання, і двері, Заледве піддалися диявольські скріплячі і петлями. Артем проліз всередину, замкнувся і знову вімкнув світло. В кутку, прихилившись спіною до стіни, на підлозі сиділа висохла мумія жінки. В одній руці вона стискала товстий фломастер. В іншій – пластикову пляшку. Обклеєні лінолеумом стіни були зверху донизу списані акуратним жіночим почерком. Крізь товсте склові конця проглядався простір перед входом на станцію. На підлозі валялася порожня пачка з-під таблеток, яскраві обгортки від шоколаду, залізні банки з-під газованої води, а в кутку стояв відкритий сейф. Трупа Артем не злякався, тільки відчув, як підступив жаль до невідомої дівчини. Йому чогось здалося, що це була саме дівчина. Знову почувся крик летючої бестії, а потім обдах гримнуло з такою силою, що кіоск Заходив Ходором. Артем впав на підлогу, вичікуючи. Атаки не повторювалися. Верезк розлюченої тварюки став віддалятися. І він зважився підвестися. Правду кажучи, він міг ховатися в своєму укритті скільки завгодно. Адже ж зоставатися неторканим труб дівчини весь цей час – Хоча навколо мисливців поласувати ним, напевно, вистачало. Можна було, звичайно, спробувати вбити або хоча б поранити чудовисько. Але тоді довелося би виходити назовні. А якщо він промахнеться, чи бестія виявиться покрита бронею, на відкритій місцевості другого шансу в нього вже не буде. Розумніше дочекатися Ульмана якщо той ще живий. Щоби відволіктися, Артем почав читати написи на стінах. Пишу, тому що нудно, і щоби не збожеволіти. Вже три дні сиджу в цьому кіоску. На вулицю вийти боюся. На моїх очах десять людей, які не встигли добігти до метро. Задихнулися, і досі лежать прямо посеред вулиці. Добре, що встигла прочитати в газеті, як проклеювати скотчем шви. Чекаю, поки вітер віднесе хмару. Писали, що через день небезпеки вже не буде. 9 липня. Пробувала потрапити в метро. За ескалатором починається якась залізна стіна. Не могла підняти. Скільки не стукала, ніхто не відкрив. Через десять хвилин мені стало дуже зле. Повернулася до себе в кіоск. Навколо багато мертвих. Всі страшні, роздуті, смердять. Розбила скло у продуктовій ядці. Взяла шоколад і мінералку. Від голоду тепер не помру. Почуваюся страшно слабкою. Повний сейф доларів і рублів, а робити з ними нема що. Дивно. Виявляється, це просто папірці. 10 липня. Продовжили бомбардувати. Справа з проспекту Миру. Цілий день було чути страшний гуркіт. Дивно. Я згадала, нікого не залишилося. Але вчора вулицею на великій швидкості проїхав танк. Хотіла вибігти і привернути увагу, але не встигла. Дуже сумою за мамою і Льовою. Цілий день блювала. Потім заснула. 11 липня. Повз пройшов страшно обпалений чоловік. Не знаю, де він ховався весь цей час. Він безперервно плакав і хрипів. Було дуже страшно. Пішов до метро, потім чула гучний стукіт. Напевно, теж стукав у цю стіну. А потім все стихло. Завтра піду дивитися, відкрили йому чи ні. Намет струсанув новий удар. Чудовисько не бажало відступатися від своєї здобичі. Артем похитнувся і заледве не впав на мертве тіло. Ледве зумів триматися, схопившись за прилавицю. Пригнувшись, вичекав ще хвилину, потім продовжив читати. 12 липня. Не можу вийти. Ся тримчу. Не розумію, сплю я чи ні. Сьогодні годину розмовляла з Льовою. Він сказав що незабаром одружиться зі мною. Потім прийшла мама. У неї витекли очі. Потім знову залишилася одна. Мені так самотньо. Коли вже все закінчиться? Коли нас врятують? Прийшли собаки. Їдять трупи. Нарешті. Спасибі. Болювала. 13 липня. Ще залишаються консерви, шоколад і мінералка. Але я вже не хочу. Поки життя повернеться в свою колію, мене ще не менше року. Вітчизняна війна тривала п'ять років. Довше нічого не може бути. Все буде добре. Мене знайдуть. 14 липня. Більше не хочу. Більше не хочу. Поховайте мене по-людськи. Не хочу в цьому проклятому залізному ящику. Тісно. Спасибі Феназепаму. Спокійної ночі. Поруч були ще якісь написи, але зазвичай недоладні, обірвані. І малюнки, чортики, маленькі дівчатка у великих капелюках чи бантах, людські обличчя. А вона ж усерйоз сподівалася, що жахіття, яке їй довелося пережити, скоро скінчиться, подумав Артем. Рік-два, і все повернеться на свої кола. Все буде, як раніше. Життя продовжиться, і про те, що трапилося, всі забудуть. То скільки років минуло відтоді? За цей час людство тільки віддалилося від повернення на поверхню. Чи могла вона подумати, що виживуть тільки ті, хто тоді встиг спуститися в метро? І деякі щасливчики, яким, порушуючи інструкції і статути, відчиняли двері в наступні кілька днів. Артем подумав про себе. і Йому завжди хотілося вірити, що якось люди зможуть піднятися з метро, щоби знову жити, як раніше, щоби відновити величні будівлі, споруджені їхніми предками, і оселитися в них, щоб, не мружачись, дивитися на сонце і дихати непозбавленою смаку сумішю кисню і азоту, пропущеної через фільтри проти газа, а з насолотою ковтати повітря, напояне. Ароматами рослин Сам він не знав, як вони раніше пахли Але це повинно було бути прекрасно Особливо квіти, про які згадувала його мама Але дивлячись на висхле тіло невідомої дівчини Яка так і не дочекалася дня закінчення жахіття Він почав сумніватися, що і сам зможе дожити до цього Чим його надія побачити повернення колишнього життя відрізняється від її впевненості в тому, що це неодмінно станеться. І аж ніяк не пізніше, ніж через п'ять років. За роки існування в метро людина не накопичила сил, щоби з тріумфом піднятися вгору, по сходах сяючого ескалатора, що вів би до колишньої могутності і пишності. Навпаки, вона здрібніла, звикла до темряви і тісняви. Більшість уже забула за непотрібності про колись абсолютну владу людства над світом. Деякі продовжували сумувати за ним, інші прокляли. То за ким із них було майбутнє? З надвору пролунав гудок. Артем кинувся до вікна. На п'ятачку перед кіосками стояла машина вкрай незвичайного вигляду. Автомобілі йому вже і раніше доводилося бачити. Спочатку в далекому дитинстві, потім на картинках і фотографіях, у книжках. І нарешті під час свого попереднього підйому на поверхню. Але жоден із них не виглядав так. Напевно, Саме тому він і не зважився відразу вибігти на зустріч. Здоровинна шестиколісна вантажівка була пофарбована у червоний колір. За великою у два ряди кабіною розміщувався металевий фургон. Здовж борту йшла біла лінія, а на даху громадилися якісь труби. Там же були встановлені дві круглих склянки – в яких крутилися, блимаючи, сині лампи. Замість того, щоб вибиратися з кіоску, він посвітив через скло ліхтарем, чекаючи сигналу у відповідь. Фари вантажівки спалахнули і згасли кілька разів. І Артем уже хотів виходити, але не встиг. Зверху стрімко спікувала одна за одною дві величезні чорні тіні. Перша вхопилася кігтями за дах і спробувала підняти машину вгору, але така ноша була їй понад силу. Піднявши кузов машини на пів метра від землі, чудовисько відірвала обидві труби, невдоволено крикнуло і кинуло їх вниз. Друга тварюка зверезком дарила автомобіль з боку, розраховуючи перевернути його. Двері відчинилися, і на асфальт зістрибнув чоловік в захисному костюмі з громістким кулеметом у руках. Піднявши дуло вгору, він перечекав кілька секунд, мабуть підпускаючи тварюку ближче, а потім дав чергу. Зверху почулося ображене верещання. Артем швиденько відкрив замок і вибіг назовні. Одне крилати чудовисько описувало широке коло метрів за тридцять над їхніми головами, готуючись знову напасти. Іншого ніде не було видно. «Давай у машину!» – крикнув чоловік з кулеметом. Артем кинувся до нього, видерся в кабіну і сів на довгому синдінні. Кулеметник прицільно вистрілив ще кілька разів, потім застрибнув на підніжку, вліз у салон і зачинив за собою двері. Машина відразу ж заревіла, різко старшувавши з місця. Голубів годуєш, прогодів Ульман, дивлячись на Артема Крізь віконця проти газа. Артем очікував, що літаючі тварюки їх переслідуватимуть. Але замість цього, пролетівши за машиною ще метрів сто, створіння повернулися назад до ВДНХ. Гніздо захищають, визначив боєць. Чули про таке? Вони би просто так на машину не напали, не їхній розмір. Де у них там воно? Цікаво. Артем раптом зрозумів, і де у тварюк було гніздо, і чому поруч із виходом зі станції ВДНХ більше не зважувалися з'являтися жодна жива істота, включно, мабуть, із чорними. «Просто в павільйоні нашої станції, над ескалаторами», – сказав він. «Справді? Дивно. Зазвичай вони вищі. На будинках гніздяться», – відгукнувся боєць. «Напевно, інший вид. Так. Ти нас вибач, що ми затрималися». В кабіні автомобіля було тісно. Особливо в костюмах із громістким озброєнням. Заднє сидіння – було зайнято якимись рюкзаками і баулами. Ульман сів з краю, Артем опинився в центрі. А ліворуч від нього, за кермом, сидів хлопець з проспекту Миру, який розповідав про машину і кулемет. Він назвався Павлом. «Що вибачатися, не з власної волі», – сказав Павло. Чомусь полковник не попереджав нас про те, у що проспект Миру від Ризької і далі перетворився. Таке враження, що по ньому коток проїхав. А вже чому цей міст не до кінця обвалився, я не знаю. Там навіть сховатися ніде було, ледве від собак відірвалися. «Собак ще не бачив?» – запитав Вертема Ульман. Чув тільки, відгукнувся той. А ми ось подивилися на них, вивертаючи кермо, сказав водій. Ну і як? Поцікавився Артем. Нічого доброго, бампер відірвали і ледве колесо не прогризли. Прямо на входу. Відстали, тільки коли Ед воташка з Драгунова зняв. Павло кивнув. На Ульмана. їхати було нелегко. Земля виявилася порита траншеями і ямами. Асфальт поростріскувався, і дорогу доводилося ретельно вибирати. В одному місці вони загальмували, і хвилин п'ять намагалися переїхати через гору бетонних уламків, що залишилися від зруйнованої автомобільної естакади. Артем дивився в вікно, стискаючи в руках автомат. «Добре йде», – похвалив автомобіль Павло. А говорили, «Видихнеться соляра, видихнеться». «Нічого, наші хіміки й не таке бачили. Не дарма поліс захищаємо. Є хе, і від очкариків користь». «Де ви її знайшли?» – запитав Артем. Буде постояла, зламана. Не встигли її полагодити, щоби на пожежі їздити, поки Москва догорала. Ми нею в ряди годи користуємося. Не за призначенням, звичайно, а так. Зрозуміло. Артем знову відвернувся до вікна. Пощастило нам з погодою. Павлу, здається, хотілося поговорити. Ні хмарки на небі. Це добре. З вежі буде далеко видно, якщо на неї залізти пощастить. Я вже краще туди, наверх, ніж по домам ходити. Кивнув Ульман. Полковник, щоправда, говорив, що в них майже ніхто не живе. Але мені оце слово «майже» Чомусь не подобається. Машина повернула вліво і покатила по прямій широкій вулиці, розбитій навпіл газоном. Зліва йшов ряд майже вцілілих цегляних будинків. Праворуч тягнувся похмурий темний ліс, що підступав до самої проїжджої частини. У кількох місцях Могутнє коріння проривало дорожнє полотно і доводилося об'їжджати. Але на все це Артему стих глянути лише мигцем. «Ось вона, красуня!» – захоплено сказав Павло. Останкінська вежа була прямо перед ними. Вона височила на сотні метрів гігантською булавою що погрожувала давно переможеним ворогам. Це була абсолютно фантастична конструкція. Нічого схожого Артем ніколи не бачив, навіть на картинках у книжках і журналах. Відчим, звичайно, розповідав про гігантську споруду, що знаходилася всього за два кілометри від їхньої станції. Але навіть за його розповідями Артем не міг собі уявити, як вона його переголомшить. Всю решту шляху він сидів, відкривши від подиву рот, і пожирав очима грандіозний силует вежі. Він відчував через дивну суміш захвату, побачивши це створіння людини і гіркоту від щомиті повнішого усвідомлення того, що вона більше ніколи не зможе створити щось подібне. Вона весь цей час зовсім поряд була, а я й не знав. Він спробував втілити свої душевні муки в словесну форму. «Якщо не підніматися, то взагалі багато чого не знатимеш. ха, -ха, -ха – відгукнувся Павло. «Ти хоч знаєш, чому ваша станція так називається? ВДНХ. Це означає, великі досягнення нашого господарства. Ось чому. Це там такий величезний парк був, зі всякими тваринами і рослинами. І ось що я вам скажу, вам неабияк пощастило, що у вас пташки звили гніздо прямо на вході. Тому що чимало з цих досягнень під рентгенівськими променями так розквітли, чи їх тепер навіть пряме влучання з гранатомета не бере. Але ваших пернатих друзів вони поважають, додав Ульман. Це, так би мовити, ваша охорона. Обидва засміялися, а Артем, навіть не ставши виправляти Павла щодо назви своєї станції, знову втупився на вежу. Придивившись, він зауважив, що величезна конструкція трохи нахилилася, але, очевидно, знову віднайшла хитку рівновагу і втрималася від падіння. І як вона вистояла в пеклі, що бушувало тут десятиліття тому? Сусідні будинки були повністю або частково знищені, але вежа гордо височила посеред цієї руїни. Немов би була заворожена від ворожих бомб і ракет. Цікаво, як же вона витримала, пробурмотів Артем. Не хотіли ламати, напевно, припустив Павло. Ціна інфраструктура все-таки. Вона ж раніше ще на чверть вищою була, і зверху був гострий шпиль. А зараз, бачиш, майже відразу за оглядовим майданчиком, обривається. «Та навіщо їм її щадити? Хіба їм уже не однаково було? Я от побоююся, щоби як із Кремлем не вийшло», – засумнівався Ульман. Проїхавши через ворота засталеві прути огорожі, Машина під'їхала до самої основи телевежі і зупинилася. Ульман взяв прилад нічного бачення і автомат, і зістрибнув на землю. Через хвилину він вже дав відмашку. Все спокійно. Павло теж виліз із кабіни і, відчинивши задні дверцята, почав витягувати назовні рюкзаки зі спорядженням.